قران محترم را دې کوم د مولانا زین الله صاحب د تفسیر قران دا 9 نمبر کې ثبت چې فہمیدت امیر مایا محلہ هټک سولډر کې او ستمبر 2008 کې شهر دديد ملای دو پته 87 اشاره د توید سنت کې 61 اېنډ سډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان کازان نزدې مېچو چنګیرا روډ سوالي پراپرایټر انور شیر توهیدی موبایل نمبر 0315710124 و پاکبازو تقوی دارو و برم بیوالدی ہیں او نکی کہ ان کے او پلار سرا ولم یکن جبارا عصویا او دینو زیاتی کہ ان کے نافرمان و سلام علیہ سلامت یادی پدا یوم اولیدا فکم رست دی پیداشا و یوم یموتو فکم رست بدبان مرگ رازی و یوم یبعث حییا که کلا با دی پرتکولیش دوباره جونده نو سلامتیه دی پا دا پا دنیای زندگیه که او که مړ شو او برزخی جن دی خوشتا نو پا آغا پا غی که دی پی سلامتیه و یو ما یوبع سحی پا آخرت بیا سلامتیه و اذکر کل کتاب مریم او بیان که بطور نسیتا په کتاب کې ذکر دا مریم ای دی انتا بزد چکلا پا دا کوران ایخ پلینا مکان شرقی یو مکان ورخات تا ربتا مقی دا ترور دا زوی حال ذکر شو دا یحیاء علیہ السلام دا غینا مقی دا ماما حال ذکر شو د ترور دا خاون دا زکری علیہ السلام چه او گورا زکر دیر و خلق وی چه دا عیساء او د مریم بی بی دا غینا عجیبه حالات سردد چی بی و نو معلومی که دا سا دا ولوحیت سا پکشتا کنا دل تا جو ګورا عیسی علیہ السلام الله ته محتاج نو مریم بی بی الله ته محتاجه نو د مریم بی بی هغه د تر... مامایم الله ته محتاج واذکر کتاب مریم او بیان کا بطور نصیحت په کتاب کې واقعات د مریم چې کله پډړ شوا د قران اخپلینا مکانا شرقیہ یو مکان ور خاطه تربطا تهت مندو نهم یجاببه جوړیکه د دینه د بچکېدو د پاره پر ده د کس د رانو به هجاب کوی پرده به کو یا په نه ایلیها روحانه رالیګمون د دخواته خ بل روح جبریین په تم لهاب شرن شو نو جوړی کو هغې د بنده بهبرابر هغلی جبریله د انسان په شکل ک په دیور لسوي اني اعوذ بالرحمن مني کته ما نه خوښاله ته زنانو حال په کې ذکر کو کله په دیناري نه مقام اوو زه دا نه چې دا مولا توخي کې یو دا مره تعارف کې دام, دام ته نمبر اخلی نه ته خوښه رخصه قالت اوي دي اني اعوذ بالرحمن زکا اني اعوذ بالرحمن زپناوالم په مهربان بادشاہ سره ستانا ان كنت تقيا کتا لا نے یری دمان پٹڑاشا دیو لوین ما انا رسول ربک ذ پرشتیم جبرئیلم او اللہ علی گلیم او اللہ ویلی احبا لکی غلامن زکیا کہ درکم تعالیلک پاک لوئی خدمت اب زنگ لکی دما خو خاون نشتا او بغیر خاون نہ بچی قالت انا یکون لی غلام وی مریم بیبی سرنگے بشی مالر الکو ولم یمسنی بشر او ندی راتی دیلی مالیاو بشره ولم اقو باذیا او نیم زبط کارا قالا وی جبریل کذال کی دارنگ بیت وی رستہ دا کار ما بنی آسان دی دیرا پارا جو گردو مون دیلرا نہ کدای برت دا پارا دخل او رحمت زمون دا ترپنا او دا کار دی پیس لکڑی شوی فحملت هو فحملت هو نو خمل واغستا فانتا بزد بی پا جڑا شو فسواب ددا حمل سرا مکانا قسویا مکان, مکان لریت دا خلقنا دا خلقنا یو تربتا جڑیتا شوا فاجع اهل مخادو اوراغی دیل در دیزی ہو الاج جزعین نخلا جڑا وخلو دتنی دک جوریتا دک جورو یو تناو دی غیل جڑا والی و بیت اللهم مقام کی بیت المقدس ندا تقریبا اتمی لریو نو دیجه خپل حال لیدا دی وی یل ایتنی میت قبل هاذا حی ذمخ کی مړا وی خا وزاخ اکبر علا سو وی خلک اکبر علا پیغور را کويو خلک کیږي بدنام شما نو زکه و چې ذمخ کی مړا وی زاړو وینا او دی دور کی الله دی مافیو کی خدا حافظ مسلمانو کا اکبر قالت یا لیتنی میت قبل هاذا یا کاج زمړاوی مکه د دینه او كنتو نسم نسیا او ځوی ایرتیرا د خلقو نه ایروي ولي دا پدینداري رتا انکول نه لګیدا چې قوم په پری بوستان کې مبتلا شي پناداه جبريل आवाज ورکو आवाज جبريل ورکو من ته ده د کوذ مقام نه مخه پکېګا قد جعل قد جعل ربو کې تحت کسريا اګینن پیدا کړې رستہ کوځه تاکي چې روانه کا یو نه دا او دا کجوړه دا نو میوي نه وي اسی یو تنو الله په ونه کجوړه او خې جوړي بیا کجوریم کجوری خوړې او دا رې کجوړه په داسې بيمارو کې ډېر پیدا ورکې یو او حزې الیکي بجز النخل او زوات دانته دتنره کجوړه دا د کرامتو ښا او دا د دی دا وليو ها او دولیا او کرامت پا قرآن سر ثابت دی او کرامت دولی په اختیار کی نی تو ساکت علی کې راغور زیبتا تا اغتا دکا جوری فکولی نقص قرآن اوسکا وقردی عینا یقی کخبلی سرگی او کتاسو کولی دو یو انسان خبری و سرمکوی دمارو جرہ دارالو ما شم و سرو چکل قوم و سرم ما شمولی دا اغیو اے مریم دا چل دی بلکې بیت المقدس کې د مریم بيبی سره بل یونی کس به خدمت کوو داغ دا دا دا دا دا نو یووسپې نجارو بعضوي دا نه مریم د تر او ډیر آبې د ظاهیددو ا هغه چې پووش چې د مریم بيبي عملواله نو د ډیر حران دا شم چل دی په نه هم مک ډیر کرامات سر دي دی د او ډیر وله یتوالهوه او داس وچونهکرل ریبل ډیر حیرانو حیران په جم بچ پړه کې به خیالات راتلو یو ور پو نشو ورتوی رتوي یا مریمبي ستا باره کې د مړه کې س خیالات پیدا شو خوضی په ټوم خو ما با بیا غالی بر شي نظیم چې دا تا د تپوتوکم وایا واییه غ اشاراتو سره پاد سره خبره کې کې رییم بی بي چې آیا یو یوونه بغیر د تو هم نه شي چې تا یو زمغه کې تو او بوزغلی نه دی کارلی دا به تننګه یو پسل بغیر د دا دانی نه کیددي شي یو بچی بغیر د پلار نکیددي شي مرمبي په وړاندې پوشه اغه ډېر لوي ولي یو هغه وتي تا, تا ماډم دی او کنا چې الله داډمبي پس پسل پیدا کړو داډمبي بوټي پیدا کوله نو دې ته ته موږ نه پیدا کېداسې پیدا کړو الله په دې نه قادر چې داډمبي اونې په خپل قدرت سره بغیر د وبونه پیدا کړو په خپل قدرت سره هغه اونو کې ژوندۍ خېدل او الله جدا جدا پیدا کړو آیا ساده اعتقاد دی چې الله بغیر د وبونا اغه اونې راخې جول باندې قادر دیو کنه ای بالکل قادر دی مریم بیبی ولې بیا وی آیت الله معلوم ده کنه چې داتهم او دانا او پتل او اوبا او باران او اونې د دې یو خالق دیو کنه او په اون راخې جول کې د دا وبود دا دانو الله مختاج دی کنه وې نه مختاج نه دی بیا مریم بیبی دې آیت دا معلوم دی کنه چې الله پاک آدم علی سلام او حوا بیبی بی دا بغیر دا مور پلار او بغیر دا حمل نه پیدا کرو کنوی آو پیدا کړو هغه چی دا جواب بور دی روڑی مطمئن شو درن اے تمام شو بہات حتم شو او پوش دا یا امر غیبی دی امام راضی رحمت پلالی تفسیری کبیر کې په اگر هغه اگر تفسیر کردی دی دارنگی اللہ معلوسی روحلمانی کې ابن کسیرم دکر کردی دی دارنگی دا, دا چرالا ما شم و سراؤ خپل شم اخفل را غست د راتگو که پا دی ما شم سرخ پل قومتا چې چه پورتکلو دی ما شم لرا لازکی لو بولو ته تو یا مریمو لقجی تیش انفریا تا رات لوکیو کار ناشناتا دارسو که یا اخت حارون یا دا حارون خوری بازوی دا مریم بی, بی کې د دا حارون علیہ السلام پا اولاد کیوا نو زکا دا غیر کشرانو کیوا ذکیه وطن نسبتو کا یا اخته ح... اسکا خور ده هارون نه وره یا اخته هارونا یا په دغه زمانه کې یو نیک کسو هارونو په تعبیر سره تشبیه ته ده هارون خورې ا او ته ګډې رنی کوي تا بلار ده کار نو کړې تا مور داسې نه و راته تر ماشوند کې مګا ډیرالو یا اخته هارونا ما کان ابو کې سو او و ما کانت امو که بغیه دا اقوله پرشتره لگو را پرشتی ری و لیسر خبری کولی یا اخت حارونا یا اخت حارونا اید حارونا خورا ما کانا بوکم راسا نوستا پلار بدسلی او نوستا مربدکارا فا اشعارت الی اے خور چونکی اللہ تیتا با خبری نکیج مارا خبر روجا نیولی دا ما ته اشاره کا او چې ایمه جون د غیمون دي ما شوم ترڅن خبري او په زنګونو نه یاد مريم بيبي پهږي کې ما شوم فروته او جته څنګه اشاره وکړه دالته نه تقریر شورو وکړه ده الله پاک خو دل قالو دی وی کې کفه نو کلمو کيفا نو کلمو سره گی مون خبري کوه غاچا سرا په المحديج پزنګو کې د ما شما قالا نو وی دي ما شما ان عبد الله الله بندطانی یل کتابو د نر معشوم خبرې په ځګوکې پیژند شي کاله اننی بد الله دوځ بند الله ما آطانی کتابه را کوی بهمالله کتابه او ما بهګځی پی غمبره او ګرزې مزه برکهتون والله چرته چې یمځ حکم بهقيې مه د منځ۔ او د زکاة ما دن تو حیاتی سوپور زجواندی ما و برم بیوائدتی احسان بکم د قپل مور اپلاب سره د خپل مور سره ولم یجعلنی زینی مگر زولی زیادی که هنکی و بدبخت و السلام سلامتی عدی پما یوم اولید تو وکمارچ زپیداشو ما و یوم اموتو وکمارچ بزمرکیگ ما انبیاء بان مرگ رازی و أُبْعَثُ اوبعحيیا او برزخېغیته لا یو جون ورکي او هغه برزخی جونو د دنیا د جون نه ډیر اقللا ډیر اکلیډې اارپهی یوم هغه د مضوع جوندي د دنیا جون وه هغه اوقروي جوندي برزخی جوندي و موتویو اوحيیا په کمار چې بزه پورته کولی شو دوباره جووندي ذلك کئ سبمه دا سایبې مری وخه اولهله حق کو نه ح هغه چې دیپ کیا کوي یا دکه ی یان دا وله دزینا دی په نصاره و کې یا قوبی و دا خو الله دی په صورتت د ایسا ک راغلی نستور و دا ابن الله دی ملکانو دا سالی سال سا دی اوداررنګې مسلمانان نو دا بد الله دی مع لله نشته اللهله را چې سیڅوک والله د سبحانه پاک دی الله از آقا دو آمران چکلا پیسلو کی دیوکار و توی موجود چنو موجود چی و این اللہ ربی و دام اغمث کی قال اثر لگی اویییسا علیہ السلام این اللہ ربی و ربکم اکنن اللہ دی رب زمان و ربکم اوستاسو رب فابدو ہو دا اللہ عبادت کا ویو حاضر شراطم مستقی مودادا نگلارا وق تلاف الاحزاب او اختلافو کو اگر دلو من بینم خپل مینس کې نو هلاکت دی کا پیران د پاره دا حاضرې دو درځلو یې نه اس مې او به مواب پیرو خو وراده دی حالات خو وینا یا صلی خوری دن کې لیدونکې په قامت کې بعد یم تطفی شي لیکن ظالمان رس په ګمرا اخ کار کی دي او یره ور کدی له را یوم الحسره درز د افسوس نه لَكَيَامَتِ الدَّرِيُّونَ نِيَامُ الْحَسْرَةِ رُبَّمَا يَوْعَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ الْتَبَافْتُسْ كَيَا إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ شِكَلَا پيصلہ بوشي دا کار او دي پغفلت کې ديمان نرهولي مونږه خيرې مالکان دزمکيو او دآچا چې په دي باندې دي وېله نا يرجعون او مونږه تاراعل دي دي سورت مريم کې ايجزا د مستفينه ذکر کاوه دا هغه څونسروي مخلوقات اږي چې ذکر کاو وګورا زکریا علیه السلام الله ته محتاج یحیی علیه السلام الله تا محتاج مریم بی بی الله ته محتاج عیسی علیه السلام الله ته محتاج <تصفح> اې ته اما جانا اې ته پلاړه لم ته عبدو تول عبادت کې ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا يغني عنك شيئا دا د معبود سفادو تا اشارہ دا معبود ہو آغر ذاتی چی ارس او ری لی دل کئی مصیبت د فکولی شي نو ایزا ما پلار دا ته تا چا بندگی کی دا خو نی لی دل کولی شی دا خو نه اوری ری دل کولی شی نتانا مصیبت د فکولی شی نو بے عبادت اولی کے لی ما تابدو ما لا اسماعو یو طرف تا خو ابراہیم علیہ السلام پلار ته مسلم بیا نئی او بل طرف تا دا ادب لحاظم کئی بار بار یہ زم اپلارا ای زم اپلارا ای زم اپلارا ای زم اپا جانا یا ابتی لما تابدو ای با جانا تول عبادت کئیو داغ چاچ ناوری ولا یبصرو اوینینا ولا یغنی انکشئیعا او نشی لرکول تانا اس مصیبتو یا ابتی ای زم اپلارا انِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ النَّاسَ لَمَا تِلْمَا مَالَمْ يَأْتِكَ جِتَاتَ نَدْرَاغِلَ فَتْبِعْنِي تَابِعَ دَرِكَ وَذَمَا هَيَم بَاتَا تَنِغَلَارُ تَمَا فْلَارَت بَذَمَا تَابِ دَارِكِ يَا أَبَتِي لَا تَعُودِ الشَّيْطَانَ إِذَمَا فْلَارَ شَيْطَانِ عِبَادَتْ مَكَوَى إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيَّا یقیناً دی شیطان د مهربان باچانا فرمانا یا ابتی ادم اپلار انی اخافو زیریگما جو بارسیگی تاتا عذاب د مهربان د طرفنا د مهربان باچار طرفنا فتکونا لشیطان و لیا تبشی شیطان نه پار دوست ابراہیم علیہ السلام دا مساله بیان کا خم مزیدار بدل ایلو سارا اوس پلارو د سوی دګوتېمر توس مونږه خبرې کې او د کوره روشه کلی په کارو دي ولمه او د کور اوشااللو فلهغبون وت لاره آیا اړ ما د خپلوغ دا یاننو نه ابراهیمله لم تن که تم نه نه شوېله ارجو من نهکه په کارو ب ولما وجرنی م روشه ډیره زمانه. بس ابراهيم عليه السلام روان شو ابراهيم عليه السلام اب کو چھوڑ کر ربي کی طرف جا رہا ہے او طه السلام علی ایتو السلام د بایکات السلام علیکم لړم دا نا استغفر لک ربی دبا تارا پاره بخنه غواړم د خپل ربنا انه کان نبی حفیه کنا الله ما بانه ذ مربانا واعتذلکم درکی گم تاسو نا او د اغ سنه چې تاسووررم لغمدد شو سواده الله نهدو او ربي زرا بلم رب له ستا الله ااکونه بهدو ربي ش یا دی چې زن نه ما وجه د د عاد د ربضم مع حرومالم معغته زره هم چې کله ابراهیم مله السلام ده په ډړه شو او د اغ سه چې دی بندې کولا سواده الله نه الله و ور مې والله ورک دوې والله کو داغه دا رښتې تنظیم مې ول او کو اغه له مې بچي ورکو ابراهيم د منوصي ورکو نبوت مې اوته ورکو واهبنا لهو اسحاق او يعقوب او بخمون دله اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام او کلا جنال نبی او مې ګرځول دله پیغمبران دا ګوره کورې پرهود الله په سوره ميامتو کو دا الله دينه پاره هجرتو کو قم دال لادین د پارا هجرت کا الله بتاله کور ابادی و وهبنا لهم من رحمتنا او می بهودی لا دل رحمتنا او می غرذلو دیلرا اگر ذکر نیکو چتا واذکور بالکتاب موسی اس د موسی علیہ السلام صفات بیانئی او یاد کا کتاب کی موسی علیہ السلام انه کان مخلصا یقیناند یو پات 40 شوی او دی رسول نبی رسول نبی کې بعد یو پسرین غن پر کونا ذکر کوي دا رسول من جانب الله او نبی دا نبی ال الخلق بی بیا نبی ال الخلق موسی علیہ السلام رسول او نبی وانا دیناوا من جانب الطور الايمن او عادت کړو موږ دخی د هې طرف د تور غرنا وقال ربنا هو نجيا او مونږه ندي کړو د لرا رازدار او په وحبنا لهوم او په هلي مونږ د د لرا د خپل رحمتنا ورود د هارون عليه السلام لر نبی د ترورت مون نبوت ورک هو ګور موسی محتاج هو ګور ابراهيم مون ته محتاج واذكر في الكتاب نو یاد کا په کتاب کې ذکر د اسماعیل عليه لیکن اندی رښتینی لازوالو یو سری دراوادہ چولې وا چې دې ته تراشه نو اسماعیل علیہ السلام وې درې ورځو پورې انتظار وکاس نو راغلي صادق الواد وکانا رسول النبیا او دې رسول او نبی وکانا یامرالو حکم وکاو خپل حالت په مانځو د زکات وکانا هند ربی مرضیه او دې پنی هیڅ ذره غوره شوه او یاد کا بغیتاب دے دریس علیہ السلام کې انو کان صدیقن نبیا یکینند یو رښتونی او پیغمبر او رفعنا او پر تکل مونږ دلارا مکانن علیا مرتبه او چتتا باز وای مکانن علیا دا مطلب دی چا او جبرئیل یمین دے بار ابو اسمعلون تا اور درې ادا و ادا کو چیر بیا به را غزو متنه چ پات نشي وی سیدا وی دې کې ملاقاتونه وشو بیا واپس راوي بیا واپس کې جبرائيل امين ته مابودا سو زه پورې بوتلو بیا تلته پات شو بیا تاغي راځه کناس ما سره نه تا سره نظم د بدل تکي وې اټاجي ما سره وعده کړی وعده ما پورې کړي ته تا سره امر کینم نو بہت پخپل خو خبانې زم نو يدي درسلام براس معلومو کړي او خرکو تجامي جوړړي نه نا پتر دې ته تا سولې ردا خبره ده مکان علي مرتبه اوچته تا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ داکسانجی چې نعام کړې الله په دی باندې د انبیاء او نو د اولاد د محمد علی سلام نا و د آچانا هم الله معنوه یسوار کړم د نو علی سلام سره و من ذریه او د اولاد د ابراهیم علی سلام نا و اسرائیل او دا یعقوب علیہ السلامنا او دا آچانا چه دایت دا کلیو منگا ایتا و اجتبینو منگا غور کلیوام و اتدا تطلا علیہم آیات الرحمن چکلہ لستیشی پا دیوان دے آیتون دا رحمان باچا خر رو سجدوں و بکی جا پریوری سجدک ان کی جلاک او دا جلا دیر زیاد پوایدی احادیثو که مرادی چکم یہ اوکسا دا الله تبارک وتعالى د یارينا جواب کوي دا, دا الله تبارک وتعالى د یارينا جڑا کوي نو دا غا کسان او د دې د سترګو ته کما اوخه روخي جي او کما اوخه تروبي جي نو هغه په هغه انا نغو باندې د جهنم اور حرام دی او دا د حد پرستو نه هم دادا د دا دا علماء نه هم دادا څنګه مخکی ذکر شيو چې کله دیبا نه قران آیتونه ولستی شي د دې د سترګو نه اوخ کې روزي نبی رسلامت و سلام کړه قرآن د نور ملګرو نه اوریدو او سترګو به داري والی نو قرآن سره جړان پکاری حدیث پاک را مرادي تاسو پخپل گناهونو باندې جړه کوي کته تاسو له جړه ناراضي نو کم سے کم تاسو د جړه هغه شکل جوړاوې کړه د جړه هغه شکل جوړولې ځکه د نبی رسلام ارشاد دی چې د حمت جړه د الله نه یاره ده پهچ کې د الله یره راله دی جڑا کوي دا د حکمت جرړه ده ابنی ممر الله بډیر دی یا جړل پهجلړ جوړه بهسترګې ب کاره شوي یو وارې چاولي د وغ ورتهوي چې ته دا الله د یې نفرم جاړي یو پیر د الله د یر نهخصپ جاړي یو انصار تعجدو موو کو بیا کېنا ډیرې او جړل الله تاالله پر یاد کو نه دوزخ نبي سلام توفرمایل کتابوندان سرپرستی مو جړو لکھا ایکره جڑا صفتو عبد الله ابن رواحه رضی اللہ عنہ یو صحابی دی جڑ لے خد اجدا حالت تی راغم پجاڑا شو دای تا پوزو کج توله جاळे وی لکنے وزن چته جاळे عبد الله ابن رواحه رضی اللہ عنہ توفرمایل چې زغه پدی وجه جاړم چې دو زغ باندې خو تیری دل دی معلومه چې اخلاصي بوشی کا زبال تفات شما زرار بن اعفا رحمت اللہ علی جمعات کی موزور کوا چکل دی آیات تورسید فائزا نقر فن ناکور با قیامت تسکیر او شوا نو چکل دی دی تورسید نفریوت او فاد شو خلق روچت کو کورت روڑا دارنگی جو صاحب واقعی لکلی دا قرآن لستو او چکل دی دی تورسید وردو الالہ مولاهم مولاهم الحق نو په جلا شو چیرې کې لته وټکول یو مل شو ساتلو مت الله را نه حضرت ابو رحمت الله علیه مشهور بزرگ دی وې دا الله یاره چې دا د خیر طرف سړیته د خیر لا راحی کوم انسان کله الله نه یاره راشی دا انسان ته د خیر لا راحی شبل رحمت الله علیه او فرمای چې کله دا الله نه او یری دم دا غیب اوجه پما د حکمت د عبرت داس دروازه پران استیشوا کې دي نه مخ کې نه وړاندې شې دا سړی جواهګي دا الله دې یار نه کې دا الله دو دې یار راشي یحيى بن معاذ رحمت الله عليه وې چې سړی د دوزه غره یاری یریدو چې صورت د غربت نه یریږي کنه خو دې با ډایرک ضرورت تی بیا ابو سلیمان دارانی وې دا کم زنه چې دا الله یار لاړه بس اغړ باو او برباد شو پیغمبر اسلام ارشاد دی دا کم استرګه نه دا الله دې یار نه لګه اون اگر که دا مجد سر برابر اولی نی پا مخی پریوتا پا دا غا اور حرام دی دا نبی ری سلام ارشاد دی که کنه دا مسلمان لده الله دا یاری نرفی دا غگونا اونا دا سیری لکه دا اونونا چه پانی دوڑی گی نبی ری سلام بلی ارشاد دی چه سوک دا الله دا یاری جاری دا اور تطلل دا سی مشکل دی لکه چه دا پایو تیانو که واپس تلل مشکل دی ان نبی السلام نے تپوس کو دخلاسی کمال ارادہ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لبلا جبہ کابو کے ساتھ ااو پکور کی کینا پخبل گناہوں بانے جاڑا عائشہ رضی اللہ عنہا یہ وارد نبی سلام نے تپوس کی ج تازپو مت کے سوکھ داسمش تا چ بی صاحب کتاب جنت تا داخلی ہے اے بیت السلام او کہ سوکھ پر گناہوں یادئی او پغی جاری نبی اسلام فرمائی لدو ساس کو نہ زیاد بل ساتھ کے اللہ تقوخ نذی یو دا اوخ کی هغه اساس کی دا الله د یعن روتیو دیم د ویني هغه اساس کی دا الله پلار کی تشی بل روایت کړی د قیامت پر دا و کسان دا الله د عشد رسولان دی یو پاکی پاکه اقصد ذکر الله خالیا ففاظت عیناه چزان د تنهاییو کې ناز ته الله یعزی او اوخ دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه ارشاد دی چې سوک جړل شي هغه دی او چاته جړانو ور د جړا شکل دی جوړ کی یا بزرگ بارکلی کی چې کله به جړل اوخه به پل مخبان په گیر وای راخ کلی ویل به شماله دار روایت را رسیدلې ده چې دوزه او پر اغه نه لګي کم زین چې هغه اوخه ور رسیدي ثابته بنانستر کی خوبشه وی ډاکټر وتا وی چې سترګې باندې الاغي خیشي جاړه ما هغه چې سترګې جاړي نه پدې کې خو به نشته ښه بل دا دی بیا سترګو کې جړان اداره پر راړ بیا خو سترګې دینه دین دوا نورم رووا ته د الله په یاد کې د پلو ګناونو فکر کې جړه دا یقیمییا ده او ډیره ضروریو پیدا من ده د پلو ګناونو نظر کول او دام ضروری د د الله نوامید سااتله او دیک هم د خپستو حالذکر کو خلرو سوجدوه بوکیا پروزیدي س دکهونکیې و بوکیا جړتهکې په خلال په من بعد خلف نورسترالو د دینا ناکارنا ایبان او د واع منزون برباد کو د دین د بربادې دو طریقي یو د خپل خواشاتو پسې کېدل خپل خواشاتو پسې کېدل او منزون دایا کول نو د دی دینا کار شوو کو د ادواع او صلات مطلب دا ټول دین ته نه مرادي دیني برباد کو یا دو دا منزونې د خپلو وختوونه بلکل رستو کوه بیا وقته منزونه کوي یا اد او سوالاتته م پسین د ک کوي منزونه اضکه په منظونو کې د تعدیل اس خیال نهصاتي کروکو لشي خو مپوره نه کوي یا کسیجد ته ل شي جل س په نه کوي یا یا ادوا او سوالات آدم موته باکول مو وقیې د جمعې مو نه کوي یا بل دا ما حسې اللہ علیہ ذکر کرکي چې منځونې کو هغه جمعتونې پریښ د عزموکو کې مغوله شو په من بعدیم خلف او اوس والاتته بربادی کمون زنا واتبعو الشهوات گانو پسیشو شرابو پسیشو زینا پسیشو دا پرائزو نپاتیشو واتبعو الشهوات شهواتو پسیشو فصوف یلقان غیع زار سرک شیسرا مگر کچا چاچ تو بویستا و آمنا ایمان فاعملوا وَا صالحا اعملو په طریقه د نبی علی سلام او هلاک يدخلون الجنه رضا کسان به جنت داخليږي ولا یظلمون شیئا او په دې با ظلم نشي کولې حساب جنات جنته نه د همیش او سيدو هغه چې وادې کړه مهربان سره بل په حال د نلي دوسره انهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا یقیناً وعده الله پورا کی دیږي لا يسمعون فيها دي بنوري په دي جنت کې لغوان بي په دي خبره الا سلاماً مگر سلامنا انت به کس ما بهودا خبر انيا ولهم رزقهم او عشيا لبار رزق ور شي سبا او بيغا تلکل جنت اللتی دا جنت آغا چی ورکوی منخپلو بندگانو تا آغا چاعتا چی بی دار یری دنگی دا الله نام وما نتنزلو الا بی امر ربکا جبریلی امینی سارشیو لیٹ رالو نبی اسلامو تی ته خوڑیر وقف سراغی دو دیخار پاس قپو ما ورطوی وما نتنزلو الا بی امر رب مخپل اختیارنسی جبریلوی منخو د رب دارتا بیو مونگا نشو را کو دې دې مگر په حکم درپتا سرا دا الله په اختیار کې آغا چې مخکدي دې مونگا او روتو دې دې مونگا وا ما بين ذالیکو سر دی پمینس کی دې وا ما کان ربک نسیاں نه دې راستای روان کې په ایر ناراضی رب السماوات والارض رب د اسمانونو او د دی دې او ما بينهما او اج دې مینس کی دې فعبدو الله بندگی کوه واستبر او کلک شهادت الله پای عبادت هل تعلم له سمیا آیات پی جنې الله لرسوک هم صفته دا الله اون تربل چا صفات شتا او یقول الانسان اوای انسان او اذا ممتو ایت کلازم مرشما او خرج حیا آیا زبار استلیک گما حیا ژوندې او الا آیا نیا دی انسانو انا خلق ناو چې مونگ پیدا کڑی زدرا مخید دنا ولم یکو شیعا او دی حسم نو علاوی دی مونگ پیدا کو دیخو اسم نو فورب بکا قسمی دی پر افستا لن احشورن اوم خام خامن با دی لرا پورتا کو فورب بکا اس بات دا قیامتو پا قسم سرا فورب بکا قسمی دی پر سرا دا دې په قرآن کې اسباد د قص اسباد دا, دا قیامت په قسم سره الله ذکر کوي او ربیکا او ربیکا کسمې دی پربستا لن اوسرنهم همهارا پورتو کومدي وشياتوینا شیطانان لرا ثم لنذرنهم بیا به مون حاضر کو دی لرا جيه چا په د جهنم نا جی سیا وزن گونونو باندې پرات ثم لنن ذننا بها مونگا راکا ګو د هاري ډلینا ايہم اشد ايہم اشد چې کوم یو سحدی مهربان با چا د فنا فرمانے کې ثم لنحن اعلمو نو بیا لا را چې مونګه خپوي ګو پاکسانو هم اولا به حاصلیا چې سوق جهنم دا د دا داخره دو لایک دی و ايم منكم الا واردها ني ته پتاڅه مګر ور تک به کوي په جهنم نو ارضو جهنم ته ور دي د ايات کي مپسرین ګن توجيهات کوي چا یو دا مؤمنان کاپيران دواړه په جهنم ور دا مومنان میں صرف سیل کی د بار نه بنزاره کوي جهنميان به ورغه ورذولي شي یا دل ته اورود په مانا صرف دا ور تیریږي دوی په جهنم د پاسه به ور تیریږي یادی منکم کی خطاب صرف کافرانو ته دی چې صرف ایک کافرانو تاسو په جهنم تور داخلي یي یادا اورود پمانه د اطلاع سره دی چې تاسو ټول خلق بر جهنم نه خبر شه کان علی ربکا حتم مقضیا د پربستا ضروری پېستا لکلي شه وي ثم ننجل الذین اتقوا په موږ نه جات ورکو هغه آسانوتا ریې دله نه او پری ظالمان په جانم کې جسییا په زنګونو پرته وز تللا لم تونونه بناته چې کله لتی شي پهې زمونګ یاتونونهخکاره حال الذي نه کپو کاپران نه للهنا عامه کسانو ته چمانې را وړلی دی او یفری قینې خرو نه کم یو زمونګ استستاسونا۔ خیرون خدیاله دی واه سنن دیو خسته مجلسه اله دی وکما هلاکنا قبلهم من قرنو او سونا الا کلی مونگا مخردینا دقومونو نا د دینه خصمان والو خوشکل والو اغیمه هلاک کتا سونه مانه تا سبهلاکو قل من کان فی ذوالالته واینا بیر السلام سو چی گمراهه کی فلی یمد له الرحمان ومدہ مهلت پوری کی دل مہربان باچہ په مہلت سرا تر دی چوی ندی یا چوہدی کلیتی یا عذاب او یا قیامت پس علمونا زردی پوی بشی چ سوق دی بدحال والا واضعو جندا کمزور الہکر والا و یزید اللہ الذین او ذات یلا ا کسان ہوتا چ ہدایت من وَلْبَاقِيَاتُ وَصَالِحَاتَ باقیات وصالحات نا مراد یا پینزو آرمونزونا که دا پینزو منزونا تکه دا غور دی تالا پنیز دا رفستا یا سبحان اللہ الحمدللہ ویلو یا نیک اراد کولو یا والباقیات وصالحات ستا صالحانی لونا دا غور دی تاتا یا هر نیک عملو خیرون دا غور دی پنیز دا رفستا ثوابا پید بار دا ثواب سرا و خیر مرد دا او غورا پزید ورگرد دو سرا افر ایتا آیات خبر اللذی فحال دا آکسو کفراج کپر اکڑی زمون دا آیاتونونا دا حضرت خباب رضی اللہ عنہو دی دا آس بینیوائل سرم و لازمو دیر مدیو سرم و ضروریو کهو که آخر کې دا تنخواه متعریب او انته وتوی که د محمد نه انکار کینو نو تن حاضر کوم کینه نظر کوم نو حضرت حباب رهوت توی اے آسا که تم مرشی دوباره راج وندی شی را تاکي دونه قدرت او کمال راشی گنا خو ذ بیان د پیغمبر نه انکار نکوما خو ته داسې خبره رې وکا जज زکل بیا مرشی مو بیا رګ نشین بیا نه پیسې ولا بیا راشد دایت راغه نبی رسول الله کی په نبی رسول الله دایتون نازل شو افَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ آيَاتِ خَبَرِ فَاعْلَدَ هَا كَس كُفْرِ کړې پاتون زمونګه او دي سويله او تيان ما له ولدا ما له برائت لې شي ما له اولاد اوطقل عل غيبه آیا دی خبر دی د غيبونه اے اغلته د مهربان با چان الله او د نجات كلا اتردا دا كلا په قران کې تين پیس کرا تر راغلي د دې دا په اول ذلالوخه مخ کې په کې نه راغلي دا په اول ذلالو او دا په دو مانو سر راځي یو په مانا د ح سره راضي یو په مانا دره د سره دلتهه دغه چې ګنی آیا یاددي په غبو خبردي کل لای چر دا سره ده سان اکتوب زرده چې مونګلیکو اغ چې دیواي او زیاتو موندی درره هذا په زیاتوای سره ناریتووه ما یاقوللو او ابخلو موننده دنا چې دی وي او را به شي مونمت اونی ولدی سوا دا نور مددگاران لیکونو لهم عزا چی شدی دا پارا مددگاران عزت دی نور چا سره عزت گانی کل لائی چر دا سننا دا پدوی ما پیرا سا یکفرونا بے عبادتهم زردی چی دیبا انکار کئی د عبادت دا دینا و یکونونا علیهم ضد او دی بشید دی خلاب کون کی الامتر آیتن انا ارسلنا شیعاتوینا چی مونگا ور پریدو شیطانان په کافرانو توزدهم ازا خوٹکی دیدار پا خوٹکو دو سرا چمبا ور کیا سی تیزی چکا ور کی فلا تاجل علیم تلوار مکو پا دیبان پا عذاب کی مو شمارو دیدار پا شمارو لسرا یو من عشر المتقین الى الرحمان وبدا فکا مرسی ومونگا کو متقیانو امی حربان با چاہتا وبدا وشکل دا مل منو کی نا مل منو وپد برا روانی تبا پیش کی گی ونسوق المجرمین اللہ وی او بشل مجرمان الا جہنم وردہ جہنم تتگی لا یملیکون شفاعتا اختیار نلید شفاعت مگر آسوک چې اغسطی دا محربان باچانا وادا او دیوی نیولی محربان باچانا ولدو لقد جئتم شیئن اددا تاثرات لوکو اغشید درون در خبری درانیتا دا دا دا دا خبرتا سوکا تکادو سماواتو کریب دا یا تفت منو چې وچوی دا دی پا وجا او اسلی کز مکا و تخیر الجبال و حد دا را پریوزی غرونت دن وڑی لدی وجن دین ازبت که محربان باچاتا دا ولدو وما یم بغی لرحمان این تخیز ولدو او مناسب ندی محربان باچالر چه و نیسی زان لرا ولدو نشت دا داتول او اوسو کې پاس مانو پزمو کوګی دی مگر راضي مهربان با چاته عبادت کوون کی لقد احصا و منغرا گیر کړي دی لرا و عدهم عدام او څمار کړي دی لرا پشمار سره او دا داتول براشي الله ته فرد د قیامت فرد د تشطور اوس بشارت ان الذين امنوا آکسان چی مانې راول له عامل الصالحات عمل کړي په طریقه د نبي عليه السلام او چاکی ایمان دی او پچا کی نیک عمل دی سو یجعلوا لهم الرحمن عدہ او بگر ځای دی لارا مهربان بادشاہ عدہ مینا پهړو داخلو کو کیه چې کوم خلک ایمان او نیک اعمال پغی کیری نو دې ته الله پاک داخلو پهړوونکي مینا وغرځي دا بچو پڑھل کې بد دمي نه دا مور خپلار پڑھل کې بد دمي نه دا گاونډیانو پڑھل کې بد دمي نه دملګرو یارانو دوستانو پڑھ کې بد دمي نهي د شاګردانو فضل کې بد دمي نهي د ملائکو پڑھ کې بد دمي نهي فا څوک نیکو کارونو والی ارسو کې کی قدر کيه ی کم کسونه الله خوشاله شي الله جبريل ته وي اے جبريل دیب نن تر زمما محبت ته سره محبت کا جبريل نور ملائکو ته وېدا کړ دا, دا الله ډیر خوښ دی دا دیمدار دی پریزګار دی د ګناهونو نه ځان ساتي د بی نه ځان ساتي تاسو سره محبت کوي د ملائک اووازو کې اواز خوور شي د و سره محبتی بعضې بزرگانو یا سارومو سره محبتی فینما ی سرنا او بسانانی کا یې ننومونږ اسان کړې د لرا پهجبستا سره ل تو ب شره بیل چې زیر وار کې پهې سره مقییانو ته او یارې پهې هغه کوم جګړلو۔ وکم اهلکنا وسونا هلاک کڑی مونگا مکی دقوموننا آیا تی وینیر اله یوتن الا یسونا هلاک کڑی تی وسوینشتہ سونا روب دب دبہوا سونا مال والا سونا تاقتون والا اگر دنیا چیلنج کولا او تسمع لهم رغزا یاد اگی کا شارته اورې ته आवाज ته اوری وسوره مریم کې عجز د مستفین ذکر کوله سورته توہا د دی بلوم دی سورته کلیم پدې صورت دويم نوم د سورتي کلیم عربه دماغ کی صورت سارا په دماغ صورت کے کې اسباد د توحیدو په صورت سورته کې تشجیع ذکر کوي چې اوس نر شلامه سلام او رسوا یا د دماغ کی صورت پاهیر کی هلاکت دا اقوانی منکرینو ذکر کو په صورت سورته کې د فرعونانو هلاکت ذکر کوي دا سورته دوي سيری دا صورت دوي سيری او ولایتہ باندې کې 98 آیاتونه دي دارانګه ابتدایي آیاتونو کې تمهید د سورۃ پدې کې تشجی پداوت سره دلایل عقلیا واقعدا موسی علیہ السلام احادیث کرام دی زمه کې اسمان د جوړېدو نه 200 کال مخکې الله پاک ملائکه ته سوره اطواح او یاسین الستو نو مرائق دیر وجد کرالا چھے اللہ دا سنگ عجیب کتاب دا بتا چاہتا نا زیلے دا بسونا خلقی دا بکم خوشکسمت قومی دا بسونا مبارکی سنی چھے دا پکی دی آیتون مطالق احادیثو کرادی چھے دا سورت اتواہ دا آیتون دا اوماری فاروق رضی اللہ وطلانہو دا ایمان قبل دو ذریم جوڑ شوی ہو صرف دے ابن حشان کی املکلی اوماری فاروق رضی اللہ وطلانہو د دار سعید بن زید په نکاح کې وو دا حضرت عمر رضی الله خو وروا دا غینم فاطمه دار حضرت سعید بن زید په نکاح کې وو دا فاطمه او سعید وله مسلمانان شیو او خپل ایمان او اسلام په پټ ساتلو حضرت خباب براتو دي لږ کور پټ کور پټ درس ور کولو نورو مزامین به ولا قرآن ذکر کولو پداره تو کې حضرت, حضرت نعیم بن عبد الله نحام هغه اسلام راوړو اور مصطفی اسلام اغه پټاو یا اورز تقریبا صلیح صحابه کرامو کی تشریف فرماو چپای کی ابو بکرمو حضرت حمزام او حضرت علی ټول موجود او دغه حضرت نعیم صغوری چې وکته حضرت عمر فاروق روانه ټول وسره او اوردر څو سکو کې دی اهد نعیم مه تورلو لکه چرت دی عمر حضرت عمر وتوی پوری دو محمدن hazardousابی دا ثوابینه محمد د تول قریش و غدینی ٹوپلی ٹوپلی کرده ده اغاق پل مشارعان بیوکوب گرن لی دی. او زمونگ دین پاسی بد رد راغستی دی د خدایانو بد رد وی فا اقتلو حوز دا قتلو مخواب پاسی روانی من دا خبری ہو که نائیم بن عبداللہ وی امرہ دو ککی مفریوزا او آیا تاو بیادا بنی عبد مناب زندی پری دی او دا خبری ہو تو که دس ری شروع که توس ما دا خبری کی. دا سريخا برګولې ملنګا دا کور خبر دی والا دا اوہی او دا کور خبر دی والا مسلمان ش维لې دا محمد علی نبی غلامانو کې هم شامل ش维لې حضرت عمر ته دا اور د حسین ورم وبرو خطر تورې راواغست اوراې دا کور کور دروازې وډه زولہ حضرت خباب ال تکه ناس ته حضرت سعید او فاطمه ته قران دا سورې تواه ایتون الاستو دې درته وکول حضرت عمر تاسو دا ګور ګور اورې دا دروازې حضرت خباب خو یا وسلہ نہ کی یاو دروازې سره شو حضرت مرګ سنگه راغی بس په اوہی باندې ورکړل کېږي غریوانونو شوره په وکه تا مته د محمد په پوج کې تشامل شوه اتای ایمان نور له خيوالو پدې کې بيبي رامنډه کې دغه بچو د پارا او ج څنګه دغه خپل خور یو درش یو سوه کې تاو کو او دغه په دې خل او پرې مخ باندې جادت عمر د دې خوره د حال او کته پیمانه شو چې په شو هغه دواله ته یې عمر مسلمان شي وک مونږ ودني مو ونه ځه چې سکه لاس ته ځه حضرت عمر کی دا ویني ولې دې شو و اتو چې سلستما ته راغوخه کې تاو سلستو خو روي اسنه چې تزا یې نگی حضرت عمر وي قسم می دی پالا زه به تاو له موږ واپس کوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چا هغه په لیکلو باندې اپویدو چې هوره وتو چې دا عمر د له دنیا بدلله دګه طلب پیدا شوی ورو رستا جسم ناپاکه دی دې صحیح پیته ادلاسو غوتی نه شولې منډه کو سلوکا غسل وکا سورت واه ولستوا ما انزلنا اليك القران لتشقا دایته نه ولستو ما احسن هذا الكلام واکرمه سونا خلقي کلام دی سونا اکرم کلام دی حضرت خباب دا اور د بار هو ته ویله الله نه امید ساتم د نبی اسلام دوا ساته پاکي قبول شي دا بیگانه بیر اسلام دعا کړي وا چې الله پدې بجالیا پدې عمر کیو کی کستا اسلام غو دولت نه تصرفراز کی الله دارنګ حضرت عمر پوره خباب علاوه پیغمبر زهرا ته حکم زګي دي حضرت عمر حضرت خباب ته لاشه ده صفاق وا تا صحابو دا درويشان او ټولي کی بناستي حضرت عمر خپل تور روان شو چرا لو نبی علیہ السلام الگرو سره دروازه یو ټکولا صحابه دو دروازې په شروع کې چې عمر را روانه تور وسره را صح پریشان شو هغه غړ بدماش تړیو نبی علیہ السلام وې ای عمره بارودरेगा حضرت حمزه وی پرېدوي تړیا نبی درا پرېدوي ਕਰਨیک اراده ران سره وروړي ليو مونږ خدمت لپاره حاضر یو او کديس کول غړي د پرې تورې کار تنه موخه حاضر نبی اسلام اجازت ورکوه حضرت عمر دن نراوه نبی سره ساده نارسته عمر سميږي نه الیک عمر ته سميږي نه ا حضرت عمر دې هو به ادا الله رسول د ایمان د فارض حاجر شيو ما د ایمان نو نبی اسلامي الله اکبر او ټول پوجو حضرت عمر مسلمان شو صحابه و چون کې اخواد اخو پړشي را پړشي و ا ځان مخبو سکو له حضرت عمر دې هو حضرت حمزه دا دوان به نبیر سلام دفا بے کولا تو دا صورت دا اغورې دو دن دن دنیا بدل شوا تواحا دا, دا ہو روپ مقتعاتو نده یا بازی وی تواحا نده گانه معنی ذکر که یا رجل اے سڑیا یا دا نمد اللہ ده یا دا نمد پیغمبر ده بازی وی دا تواحا چه دا سیغر عمر ده قواه قوا دا زیږره امر د دا هپا کې هر په او د تقوا ماده د تقوا او و او توا او حمزه دې ماده ده و تقا ایتقوا و تقا ایتقوا سمع يصمعوا و تقا ایتقوا د باب سمع يصمعون دارزي مغتل الف او محمود اللام او دا توا په اصل کې توه قوا توا زبر توه توه دا سی غره امر دا و په حمزا ساکن کې دا قیده دا چه کلا دا دین ما قبل حرکت را دا د آ حرکت مطابق پا حرف سر بدلی گی کدا حمزا ساکن نا ما قبل مضموم را غلی وو سر بدلی لکه نؤمنو دا غلطا نؤمنو حمزا په وو سره نؤمنو دارنگی کلا دا دا یہ حمزا ساکن نا ما قبل مقصوری پا یا سر بدلی لکه ائمان ایمان دا همزه بدل شوی په یا سره ایمان ته جوړ شوی دی کما قبل ته مپتوی بد دی کی فعلی باندي لک طؤا ودارلته همزه س حکیم دا ما قبل ته فاتحه دا نو دا همزه بدل شوی په الف سره نو او ها د هر په تنبی د पारा او وت وت وت ایات وا او لذی مانرا دا ارخ پی خودل او ها هر په تنبی د पारा دا مقصد دا د ازمکه پداخ پی لري پزمکه دغه بازي روايات کرا دي نبي عليه السلام په کله کله مشقات برداشت کو په یو په بولا قران بیلستو لکه تو اقا ها دا دواله په بظما کیدا مانزلنا الیکل قران لتشقا تو ها الله پوئی کی پمانند دي هوروپو ما انزلنا الیکل قران لتشقا قران کریم سره داسې خلکو ګوره اسلام قبلو له خدای اسلام عليه د قتل ارادي په ستلی و ما مونږ دې سوچ کو چې مونږه هغه څو سورې توهاله غون تولستو کنه و او وویرې دو. ده او دونه صحړې وړې بدل شو و مونږ شپاله سپاري وره دي سوراستري را باندې وکړه چې دا ګناحو نه توبو کو کنه تر ظلمونو نه تر زیاتینا دا حرام فورې نه دا بیا حیا یې نه دا سترګو د جنا نه دا ګورو د جنا نه دا غلط مجلسونو نه نه سپاسته نه څه مونږه الله تعالی تعلق پیدا شو کرنداسو چم پکار دی تو آہا ما انزلنا علیکا القرآن لتشقا نو دنازل کڑی ممتا تا قرآن لتشقا دیده پارا چی تپتک لیبشی الا تذکرہ دا قرآن مقصد سری نسیت دی الا تذکرہ تن مگر دیده پارا چی آداشی آغا چاہتا چی ریگی دا الله نه نو یہ مقصد دا قرآن ذکرکو اس عظمت دا قرآن تنزيلًا ممن خلق الأرض والسماوات العلا طالبان سماوات یو له مجرور ده هغه مفعول به ده مفعول به یو منصوب پکاري تنزيلًا ممن خلق الأرض لك څنګه چې ارض مفعول به دی هغه منصوب ده نو پکاره دا دي سماوات تر هغه له ها تنزيلًا ممن خلق الأرض اه تنزيلًا ممن خلق الأرض <الْعُلَى> و استمعه الاعلى جمع مؤنث سالم ده لک مسلمات او او ده جمع مؤنث سالمه حالتی نصبی تابع ده حالتی جریه لکه هن مسلماتن رایت مسلماتن مررت به مسلماتن نرايت مسلماتن پکارو پوه کو جمع مؤنث سالم کی سیو حالتی نصبی تابع ده حالتی جریه طالبان یاد ساته کړئ الرحمن او مهربان بادشاہ على عرش استوى فارش استوا کړه سم مطلب دا الله کنټرول لري استوا مطلب دا لهوما فیسماواتیو ما فیل ارض دا الله په اختیار کې آغا دا الله په اختیار کې آ چې پاسمانو کړي او ما فیل ارض پمز کړي او ما بینهوما آ چې لري پمینس کړي او ما تحت الثرى اغه د لوندو خړو د لاندریدا اوت دا, دا اغه اوم مز مکه لاند کی سری داغه الله ل پته دا, دا, وَإن تجحر دا, دا پا پا اللہ اللہ و ان تجهر بالقول کتخکار کخکار رکھے ونا نو پینو یعلم سر نو الله پویږي خبرو پټو خبرو بدرات خبرو او پپټو خبرو الله لا اله الا هو مخه ذکرو کا خلق الارض الله مالک الله عالم الله قادر الله نو اللہو لا الہ الا ہو بندگی دا اللہ کوا سر اللہ لخکتا کوا اللہ را مدد کوا اللہ لچغی وخا زامن اولون دا اللہ نغوالا لا الہ الا ہو دا خواننا کا مسئلہ دا او قرآن دا اولا چراوالا اخیر پوری اوم دا مسئلہ ذکر گئی سور بقرہ کی اول کی ذکرشی ہو یا ایوہ الناس عبدو ربکم الَّذی خلقکم بیا شوروشا لا اله الا هو و الالهكم اله واحد لا اله الا هو بیا الله لا اله الا هو بقره اخر بربوتلا ال عمران جي شروع كون اولنا الف لام م الله لا اله الا هو ورپسي ایت نمبر 18 کي شهيد الله انه لا اله الا هو ذمذ مندا الہ الرحمن تعالی دی سورۃ النساء کی بیا لا تقولوا ثلاثه انما الہکم الہ الاه واحد ما یذکی بیا اور اللہ یوگنیا اللہ سر سو شریک نہ کر ذے انعام کی بیا انفال کی بیا توبہ کی بیا یونس کی بیا ہود کی بیا ذکر کرو ہمارا اللہ تعبد الا ایاہ سورۃ رات کے ذکروں کا سورت یوسف کې دا مسله بیان شوه په تمامو سورتو کې دل طبیعت الله لا اله الا هو مسله توحیدیانه کې غواره دا مسله دته کا الله تعالی تعلق پیدا کا الله لا اله الا هو الله چې دین اشتبل حاجت روا بل مشکل کوشا اشتبل غوص او بل ذاتا اشتبل حاجت سر کول والا نشتا بل کس جولی خیر دا کولوالا نشتا بل باران وروروالا نشتا بل خالق نشتا بل مالک نشتا بل رازک نشتا دی بل گنج بخش نشتا بل خزانو بخلوالا نشتا بل کارسازو زمدار نشتا بل بیماری راوستوالا نشتا بل سوک بیماری خو کولوالا اِلَّا هُ مَگَرِ الله اللَّهُ دم انگو سادانا میک دی هو تا لگ زور ورکوا دا مسردی دیلتا ورکودشی اللہ لا الہ اللہ له الاسماء الحسنہ له الاسماء الحسنہ او دی اللہ تدی خیستا حیستا نمنا دا اللہ ناپا سره رغوالا للہ الاسماء الحسنہ قل ادعو او ادعو الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنہ الله نسوالو نکواب اسماء الحسنا یا یا قدیر یا قدیر یا حفیظ یا حفیظ یا علیم یا علیم یا الله یا الله یا الله یا الله الله یا دوا یا رحمان یا کریم یا ودود الله په دې لري زیات خوشحاليږي واهل اتاک حدیث موسی حدیث نو سوہ کیا د موسی علی السلام ذکر کای په مقصد چونکه مون اصولو کی ذکر کړیو د انبییاء علیه السلام د واقعیاتو غن مقصدونه نه وي فواید د واقعاتو د انبییاء علیه دا د واقعیاو مخ کی صورتونو کی ذکر شوهه کړه د فرض تصلی راضی کړه د فرض یو مضمون کړه د بل مضمون دی صورت کی ذکر شوهه واقعات موسی علیه السلام دلته په تفصیل ذکر شوهه دا دلته په کلوه مقصد شجاعت دی پتیرولو د مصائب باندې مصیبتونه تیروا نرشا اگور موسیٰ علیہ السلام قدم په قدم مصیبتونا مقام په مقام مصیبتونا لے نو تنکڑے وڑبا نتنگے دے مسئلے تا بڑے راکا گا دے مسئلے تا ملاو ترا پا دے که سو مقامات دی اول مقام کی چونتیس آیتونا په دے اول مقام کی